Точно преди седмица президентът Традев връчи мандата за съставяне на редовно правителство на втората политическа сила след последните предсрочни парламентарни избори, а именно на коалицията Продължаваме промяната Демократична България. Днес, точно преди 33 минути, те внесоха в президентството папката с изпълнен мандат, т.е. Със състав на правителството, което предстои да бъде гласувано в Народното събрание. Добавяме първите коментари след като втората политическа сила връчи на президентът. Добър ден на Огнян Минчев, политолог, доктор по социология, председател на управителния съвет на Прозрачност без граници и един от четиримата автори на политическия манифест за републиката. Аз го казвам това наред с другите характеристики за това кратко представяне, защото в петък, точно по повод думите на президента при връчването на мандата, се проведе мащабно шествие за парламентарна република срещу служеното управление на президента. Какво видяхте и какво чухте вие, професор Минчев, в начина по който президента Радев прие изпълнения мандат? Помним, че преди седмица каза, че го дава с неудоволствие. Добър ден. Това, което успяхме да видим в, така, в прикратката среща на президента Радев с а, представителите на Продължаваме промяната демократична България, че този път той не си позволи оценки, а, остана в рамките на, а, така, на процедурната лоялност към, а, към това, което трябва да бъде извършено, като същевременно, отново, подобно на а, а, срещата преди една седмица, а, той не се ръкува с дошлите при него политици е, с изпълнение на мандат, а, което показва, че неговото отношение към изпълнението на мандата, независимо от променения тон, може би остава същото, каквото е било преди еднадмица. Как характеризирате условията, в които се преговаряше за правителство с толкова нова за България формула, каквато е тази на ротационен министр-председател? На фона на, нека да кажем, публикуването на записа от вътрешното заседание на продължаваме промяната, което пък така разбуни духовете. Записът е на друга тема, която, която може да бъде анализирана дълго време, относно така липсата на а, граници в. А, в не само говоренето, но и в мисленето на политиката от страна на по-настоящен водещи политически фигури, нещо над което трябва да се замислим дългосрочно. Но ако трябва да оценим политическата ситуация, в която се осъществява изпълнението на този втори мандат, трябва да кажем, че създаването на това правителство все още като проект, беше изключително трудно и изключително драматично поради много обстоятелства, но преди всичко поради факта, че в продължение на три години а, ние навлизаме все по-дълбоко в политическа криза, която премина в институционална криза и измеренията на институционалната криза Започнаха с това, че едно управление, което е служебното управление, предвидено да бъде краткотраен преход между, едно, между един или друг парламентарен мандат за управление, се превърна почти в норма на управление на страната през по-голямата част от този период. А несъгласието и конфликта между основните политически сили доведоха и до там, че на практика политическата криза се превърна в институционална криза, засягаща вече и а, други клонове на властта, освен кризата на законодателната власт, неспособността да се направи правителство, освен кризата на изпълнителната власт, управление по едноличен начин на служебен кабинет, а, навлязохме и в криза на, на съдебната власт с конфликтите, които на практика се разразиха по повод на приоритета освобождаване на главния прокурор. Но този приоритет, разбира се, няма само и няма предимно личен характер. А, това е приоритет, който се отнася до цялостния статут и цялостния, цялостната рамка на функциониране на съдебната власт. Така че създаването на това правителство да се надяваме, че ще приключи успешно този процес в парламента утре или през следващите дни, на практика е призвано да сложи, ако не край то поне определена спирачка на развитието на тази институционална криза. Защото ако институционалната криза не бъде преодоляна чрез спешни решения, включително и с множество, което предполага конституционни промени, ние можем да наблюдаваме все още неотминаваме на тази опасност. Ние можем да наблюдаваме преход не просто от политическа към институционална криза, но от институционална криза към конституционна криза, което вече ще има драматични последствия за демократичното бъдеще на България. Сега, какви са очакванията ви, професор Минчев, относно менящото се поведение на движението за права и свободи? От сигнали за подкрепа, включително с така публична демонстрация на фигура, която със сигурност предизвиква възмущение сред симпатизантите на продължен промяната демократична България като Делян Пеевски, до всъщност дръпване назад и анонси, че ДПС няма да подкрепи кабинета. Вие как определяте това поведение и доколко то има някакво значение в момента и към момента? Фона, фона, на който се развива този процес е познат на всички ние. Ние имаме дълбоки вътрешни конфликти между тази част от економическата и властовата база на ДПС, която контролира партията от една страна и други економически и политически интереси, които са свързани с коалицията ППДБ и въобще така реформитския спектър, общо казано на българската политика, е смисъл тези конфликти, тези противоречия, едва ли могат да бъдат забравени или лесно преодоляни. Сега разговора с ДПС, поне аз останах с такова впечатление, разговора с ДПС в Народното събрание, ако се не в петък, бе фокусиран върху това, че когато се наложи да се правят принципни институционални промени в определени клонове на властта, преди всичко съдебната власт, ще има нужда от постигането на така нареченото конституционно мнозинство и че ДПС при определени обстоятелства, е готово да се присъедини към него. А в изказването на господин Карадая, доколкото си спомням, беше включен от това условие, че ДПС ще взима своите решения относно новосъздаващото се правителство в отделен порядък, т.е. отделно от този ангажимент да подкрепя определени принципни институционални промени, свързани с конституционно множество. Така че от тази гледна точка нямаме някаква а, особена изненада. Но понеже споменахте това, че присъствието на Дилян Пески на този разговор и общо взето критиките към а, и към Христо Иванов и към всички представители на ППДБ на тази среща, че са отишли да се споразумяват с този заради когото правиха протести. А, трябва, да, трябва да бъде казано, но може да не, да не звучи добре на по-радикални политически привърженици на различни политически сили, но а, в политиката, в институционалната политика, в демократичната политика в определен смисъл вечни врагове няма, докато една личност, колкото и да е одиозна според, нали според дори господстващи възгледи в обществото, притежава определена политическа подкрепа, получена по легитимен начин от част от избирателите на страната. Общуването с тази личност или с тази политическа сила е неизбежно предвид на самия характер на парламентарния демократичен процес. Именно, именно заради това от една страна може, можем да запазим определени морални резерви към този тип помиряване, ако изобщо е помиряване, тази, а, ако, ако изобщо е на помиряване тази среща. А, от друга страна обаче трябва да бъдем наясно, че за да, за да се осъществи какъвто и да е процес на преструктуриране, на реформиране на управлени колонове на, на, на властта в България, а, това няма друг начин как да се случи, освен чрез постигане на а, квота от 160 народни представители, които да ги подкрепят. Каквито и да са тези народни представители, а, дали това ще бъде ДПС или някой друг, в случая не е най-важното. Но а, от практична гледна точка няма кой друг да бъде, защото аз не очаквам възраждане да подкрепи Румяна в българската държава, която да доведе до нейното укрепване като европейски и като европейски атлантически партньор. Сега, а, не знам дали обърнахте внимание на един от въпросите на медиите към академик Николай Денков. А, попитаха го къде е Мария Габриел вторият ротационен а, премьер в тази сложна формула. Не знам дали чухте и неговия отговор, че няма нужда а, Мария Габриел да е там, а, защото а, на, на това връчване на изпълнена състав, а, изпълнената папка а, към президентството се явява мандатоносителя. А, въпросът ми към вас е колко трябва, според вас ще е този модел на съгласие между първите две политически сили и вие виждате ли някакъв особен знак в отсъствието на Мария Габриел? Това е много важен въпрос. А, само по себе си отсъствието на госпожа Габриел може да бъде обяснено с обстоятелството, че мандатоносителя е, продължаваме промяната демократична България и от формална процедурна гледна точка не е задължена госпожа Габриел да присъства на, на това връщане на изпълнения мандат. Но от съдържателна гледна точка е очевидно, че има проблем в, в създаването на това ново правителство и, това, и този проблем е а, дисбаланса в разпределението на портфейлите в кабинета между двете основни а, политически сили, които ги формират ППДБ и ГЕРП СДС. Аз лично бях привържени към един изцяло експертен кабинет с изключение на двамата политически представители, Денков и Габриел, а, който да бъде балансиран от гледна точка на номинации от едната и от другата страна, защото именно това означава споделена отговорност. В случая а, от ППДБ предпочитаха те да те да поемат цялата отговорност, т.е. Да, да поставят свои хора на всички ключови позиции в правителство и на практика в цялото правителство, ако е възможно. А, интересно е, че от страната на ГЕРБ а, се съгласиха с това, съгласиха се с това и, и не поставиха и не поставиха условия за своето по-разширено участие дори при обстоятелства свързани с въпросният да, скандален запис които биха дали възможност на представителите на ГЕРБ да, да, да, да повишат своите претенции към състава на правителството това е, е в известен смисъл и опасно и опасно защото при определена криза свързана с това управление, а отказът да се носи отговорност от едната страна, може да направи правителството допълнително по-крехко. Той без това е много-много крехко, като, като споразумение. Може да направи това правителство допълнително по-крехко, ако само едната страна носи отговорност, включително персонална отговорност, за неговото функциониране. Не казвам, че това ще се случи, но подобна опасност трябва да бъде, да, да бъде взета пред вид, когато оценяваме факта, че по-скоро ППДБ са всички основни министри, с изключение на госпожа Габриел, която присъства в състава на правителството. Изпреварвате последният ми въпрос. А, коя е основната опасност към момента, която виждате пред този кабинет? А, припомням, че Костадин Костадинов от Възраждане заплаши с контрапреврат, тъй като той смята, че съставането на конституционен редовен кабинет е преврат. Нали, това е негова логика, но той плаши с а, влизане в парламента. Очаквате ли мобилизация на подобни фактори с цел сваляне на Радовния кабинет? Още преди да се е създал и преди да е гласуван от Народното събрание? Това, което Костадинов открито говори, мнозина други си го мислят, включително по върховете на държавата. Този кабинет не може да разчита на 100 дни толерантност, не може според мен и на един ден толерантност да разчита. Конфликта между това статукво, което се формира в резултат от трите години дълбока политическа и институционална криза от една страна и новосъздаденото правителство от друга страна, ще бъде безмилостен и той ще има много дълбоки измерения. Освен тези измерения, които са свързани с геополитическата ориентация на страната, сега не е тайна за никой от нас, какви са позициите на Румен Раде в този контекст и какви позиции ще заема а, това правителство, което се формира в настоящия си състав, т.е. тук не можем да очакваме каквото и да е помирение, ще има много сериозни конфликти и не, и не непременно публични конфликти, свързани с обстоятелството, че голяма част всички основни ключови олигархични фигури от задколисието през последните три години се преориентираха, като напуснаха вече нефункциониращата властова ос между Герпи и ДПС в, в Полусянка. И се групираха около президентската институция, защото президентът беше човекът, който беше новия център на власт и продължава и до ден днешен да бъде новия мощен център на власт. Това означава ли, извинявайте, че ви прекъсвам, но ни е много малко времето, това означава ли, че предвиждате ОС Румен Радев, президента Румен Радев, възраждане Костадин Костадинов? Във всички случаи, във всички случаи, ако подобно ос не се формира а, публично, то тя ще функционира прагматично по множество проблеми на управлението, както вече казах, първо по геополитическия разлом, който България много, много непрактично се постави по негове, в средата на този разлом чрез своето вътрешне, вътрешно разделение. Също така и а, ще има много сериозно противопоставяне по тази линия, която казах олигархичният, олигархичните кръгове на българското задколиство в момента ще заемат враждебно отношение към основни дейности, които това правителство ще трябва да изпълнява. Благодаря, Огнян Минчев. Още един от коментарите, които вие ще чувате неизменно в днешния ден, ако останете с Хоризонт.